Tizenkilencedik fejezet Mindig úgy képzeltem el a visszatérést, mint egy gyilkos versenyfutás végét. Mikor energiám utolsó morzsájával átszakítom a célszalagot, és utána a szerető, ölelő karok elkapnak. Nem kell tovább futni, gondolkozni. Boldogan süllyedhetsz valami nagy, jövőtlen feketeségbe. De más az álom, és más a gyakorlat.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 Van összeköttetés a többiekkel. Mentsék meg Nogót, talán már nem is él, de a csodát is meg kell tenni, minden csodát, amire tudományunk képes. Indulnak is csónakon. Az aptátorokban persze nehéz értelmesen beszélni a sok csodálkozó, hitetlenkedő felkiáltás kérdés között. És közben kiderül, hogy Nogót nem tudjuk felvontatni a parancsnoki hídik sem, de kár is lenne erőltetni. A légzilip belső ajtaja túl szűk, a légzilipbe pedig minek rángassuk be akkor?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 Mert képtelen vagyok másra, mint nézni a viking ismerős és mégis furcsán szokatlan belső berendezését. Mesztelen, vizes talpam minduntalan megcsúszik, míg ide-oda támolygok. Nézem és tapogatom a tárgyakat. Megölelem Andrejt, aki megdöbbenve simogatja bőrömön a számtalan seb, harapás fehérlő emlékét, kiálló bordáimat. Betuszkol a fürdőbe, hogy valamennyire újra emberi formájú legyek.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 Óvatosan vezeti át a berregő kis masinát az állam alatt a másik oldalra, de hogy is adná remegő kezembe. Majd elmondjuk, lesz rá idő. Azután félig megborot váltan, ott a fürdőben földre teper a mohon lenyelt falatok iszonyú gyomorgörcse. Hányok, szédülök, elfogy a levegőm. Andrei ilyetten ereszti rám a zuhany hideg sugarát. Még ott fekszem a padló, mikor futólábak dobognak végig a folyosón. Vál, Michel és Márk feje egyszerre hőköl vissza a fürdő felrántott ajtajában. – Te szerencsétlen! – ordít Vál. Persze, enni adtál neki! Villan kezében a jól ismert fecskendő, a szúrás ismerős. Azután megfognak, lepedőbe csavarnak, és a navigáció egyik kényelmes foteljében ülök.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 Hármasban maradunk. Márk szokott kifűrkészhetetlen pillantásával figyel. Valami nagyon fáradt a Mi Michel szeliden kérdez. Most már megvizsgálhatlak? Némán tűröm a motozását. Márk is hallgat, pedig mennyi beszélni valunk lenne. De minek mondjam, betegnek tartanak.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 Michel, ha lehet, még értetlen ebből kapkodja a fejét. Nem tudom, Gregor, a te állapotodban az út... Ide figyelj, Michel. Nem tudtam pontosan mérni, de legalább ötezer kilométer tettem meg a nagy folyón ilyen állapotban, és előtte négy évet éltem a lapos fejűjek között. Ettől a másfél kilométertől féltesz. Komis csönd feszül a levegőben. Egy kicsit sajnálom, hogy így történt,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 Nagy mert a csillapítótól. Kicsi, mert a haj és a szakál hiánya felére soványította. A ruhák is kényelmetlenül lötyögtek rajtam. Dörzsölték a bőröm. A végén marsis vastagon bekent tetőtől talpig valami nagyon jó szagú olajjal, és én egy fél lepedőből ágyékkötő félét szaptam. Kajánul mulatok a többiek kétségbe esett pillantásain. Félnek, mi lesz, ha így kerülök a városlakók szem elé?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 A fejem zong, zóg válcsillapítójától, csillapítójától, és belül nagyon-nagyon szomorú vagyok, mert idegen vagyok városlakóknak és földi egyaránt. Az egyetlen, aki megértene, itt fekszik puffat testel a csónakomban. Feje hátradölve, szája sarkán abszárad. Val mellette ül, a két sebet már egyé szette a sebész kés hosszú vágásával. A gennyes vér, mint vöröses füst oszlik szét az öbölvizében. Nyugodt, határozott mozdulatokkal tisztogatja a szőrös bundájából kifordított felsőkar húsát, mintha nem billegő csónakban, hanem a viking műtőjében dolgozna. Mikor a csónakba lépek, fölnézés nevet. Nem félsz, hogy megnyúzam a barátodat? Ember már rég nem élne, de ennek olyan a szíve, mint egy motor. Az fogja megmenteni. Nem én, és nem is te, öreg zsarnok. Hát, ennyire szereted ezt a... ezt az... embert? Nem lennék most itt, ha nincs velem. Elfordul. Tejészerű, kék folyadékkal végigönti a sebet, aztán visszahajtja rá a bőrt, és pár lazán összetűzi. Úgy. Egyelőre elég a kínzásból, bár eszméletlen, semmit sem érezhet. Majd a palotában folytatom. Kezdi átpójálni nogókarját egy széles vászoncsíkkal. Ideiglenesen ez is megteszi, fő, hogy több genny nem jut a vérébe. Megváltoztál, Gregor. Tudod? Tudom. Bent egy pillanatra azt hittem, de most már tudom, hogy nem vagy bolond, csak... Csak más. Majd még beszélgetünk erről, jó? Jó. Tele van a fejem sok mindennel, de gombó a torkomban. Nem hagy beszélni. Márk és Márcisz abba a csónakba szállnak, amelyikkel jöttek. Andréja parancsnoki hídon áll, neki itt kell maradni. 24 órás ügyelettel őrzik a vikinget. Nem kell levezni. Márk odakurjant két csónakot a bújákon kívül várakozók közül. Lassú, óvatos csapásokkal közelednek hozzánk. A bennülők szemében félelem és kíváncsiság csillog. Tisztelet teljes távolságból hajítják a két kötelet, amit az árbóc tövéhez kötök. Azután megfordulnak, és hátra-hátra pillantva vontatni kezdenek. Márkék utánunk jönnek, az ő csónakjukat kétevezős hajtja.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 Talán egy feljel kisebbek lehetnek, mint a földi ember átlaga. A felső testük, ameddig a csónakok pereme látni engedi, mesztelen. Nyakukban lánc, némelyik karján karika csillog. Arcuk csupasz, kerek koponyájukon sötét haj. Könnyedén forgatják az evezőt. Mozgásukon látszik, hogy gyermekkoruk óta barátjuk a víz. Parti nép, a tenger gyermekei. Én sem lehetek mindennapi látvány,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 Nehéz elképzelni, hogy valaha is láttak volna lapos fejűt. Amelyik ezek közül olyan messze került a kontinens belsejébe, mint az a szerencsétlen sima bőrű. Mindenben igaz a letszegénynek, de megtudom-e valaha miként vetette oda szomorú végzete. Nem ön jutott odáig, és vissza sem térhetett. Mit kiabálnak? Vál a vállát vonja. Nem értem.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 A főpap vagy király, akiről már beszéltem neked. Tőle függ minden ebben a városban. Ha a hajaszála is meggörbül nogónak, megölöm. Könyörgök, Gregor, légy eszeden, aggódik. Mindnyájunkat elpusztíthatnak. Ti nem tartoztok felelősséggel, értem. Én ikendu szolgája vagyok. Vagy rólam is kiderítettek már valami szép történetet? Egészen isteni vagyok, vagy csak félig? Ne tréfáj, Gregor, ez halálosan komoly. Mindnyájunk életébe kerülhet. Már nem mehetünk vissza a vikingre, mert azt hinnék, el akarjuk rabolni a vadembered. Most mázó elé kísérnek bennünket, akár akarjuk, akár nem. Szerencsére nem értik, amit mondasz, de vigyázz minden mozdulatodra. Ne félts te engem. Hol az a főpap vagy mi? Ott vár a parton. A kikötő, fehér mézkövekből rakott lépcsőjén tekintélyes tömeg várja a csónak rajt. Középen a víz szélén olyan páncélos láncsás katonák gyűrűjében, akik a szorosban nyilasztak rám, vagy tíz fehér és egy kék ruhás alak. Mellettük ott állnak a földiek. Dév válik, kimagaslik a városlakók közül. Tenling mosolya ide sugárzik. Félix, mint az őrült, hadonászik integet. Tél komor, jesztően sovány, de a szeme szeretettel csillog. Zsáj egyik karja fel van kötve, és Takura fején is kötésfehérlik. Mind ugyanolyan. És mégis mások. Vonásaikról az öröm sem tudja leoldani az óvatosságot. Az önmaguk előtt is titkolt reménytelenséget.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 Ha nem úgy beszélt volna róla, Márk, akkor is a csontjaimban érezném, sok minden múlott rajta, hogy társaimat így, ilyennek találtam. És érdekes, az egész sokaságban ő az egyetlen, aki nem nogó élettelen testét bámulja, hanem engem néz. Nyugodt, telen pillantással, még a kötelekkel a partra húzzák a csónakom. A tekintetünk egymásba akaszkodik a kikötéssel tüsténkedő evezősök feje fölött. Lássuk, mire megyünk egymással. Varázsló és pap egyre megy, még ha főpap is. Töpörödött aljas kisembernek képzeltem, mint a milyen aki a külsején hordta rossz, ártó lelkét, önző indulatait. De ez az ember megdöbbent. Középkorú, tökéletes férfi szépség.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 mint nyilván mindenkit, akire ráveti hűvös, tiszta tekintetét, ami nem engedi meglátni a mögötte rejtőző gondolatot, szándékot, és ugyanakkor ellenállás nélkül hatol a szemben álló lelkének mélyére, megforgatja és megméri az embert, és ami a legdühítőbb, meg is alázza. Egyszerre szégyellem sephelyes soványtestem, ágyékkötőm, kopasz fejem idétlenségét. Semmi és senki vagyok, és ő ítél fölöttem. Félig már, értem már kékat. Nehéz lehet ezzel az emberrel bármit is kezdeni, mert tud valamit, ami számunkra a civilizáció századai alatt lassan feleslegessé vált, elfelejtettük. És gyűlölet szorítja össze a torkom. Nem azért szabadultam meg a bozót poklából, hogy ez az idegen ítélkezzen fölöttem, aki társaimat is megtörte, akitől az eddig legkülönnek tartott ember már kis óvakodik, hogy ő döntsön további sorson felett, megkérdezés és vita nélkül. Mert ítélkezni fog, most, azonnal. Tudom, hogy az első kérdésen gondolkozik, mert az első kérdésnek olyannak kell lenni az ő szájából itt, a város népe előtt, hogy megsemmisítsen, mielőtt még bármit is felelnék rá.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 És ő minden emberekkel bánni tudó bölcsessége ellenére ugyanúgy önzön gondolkodott róluk, mint Frúról a ma maga eszével. A segítség helyett vetétársakat látott bennük, hatalma megrontóit. A szép szobar arc mögött meglátom Frú torz És már tudom, mit kell tennem. Csak a saját fegyvereivel győzhetem le.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 A folyamok anyján hajóztak végig, a fekete hegyeken túrról. A hegyek fehér anyjának lábától jöttek, onnan, ahol a krokodil anyanépe, Nogó népe vadászik. Megállás nélkül folyik számból a szó. A lapos fejűek nyelvét igyekszem dallamosan és hangosan szabolni. Nem az a fontos, hogy mit mondok, hiszen Nogó az egyetlen, aki érthetné, hanem az idegen nyelv meghökkentő varázsa.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 és számtalan nemzedék torzított hagyományán át válhatott a leszármazottak képzeletében, a fenség majd két akkor a szörös embere, Nogó népe, erdei Istenné, az alacsony, jóval gyengébb kerekfejűek vallásában. Erre a sovány és légből kapott következtetésre építhetem csak ezt a kétségbeesett kísérletet. Az egyetlen, ami megmentheti Nogót és engem. Sokáig beszélek. Szemem nem engedi el a főpap tekintetét. Érzem a sokaság csendjének feszültségét, azután, amikor már minden levegőm kifogyott, elhallgatok. A szép szobor már visszanyerte nyugalmát, amit minden fegyelmezettsége ellenére elvesztett egy pillanatra szónoklatom elején. Még mindig hallgat, igyekszik összeroppantani varázs nézésével. Hazudsz! Meghalsz, mondja a szeme. Sok ember támad már ellenem, és mindet legyőztem. Nem árthatsz nekem, felel a tekintetem. Ikendú szolgája vagyok. Varázs erejű nyelven szóltam. A népet tudja, hogy ikendú fekszik előtted. Az első lépést lekésted. Nem mered azt mondani, hogy értelmetlen zagyvaságokat mondtam.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 Mert ugyan kimerne merne kívül szembeszállni a hegyek fehér atyával? Fordítsd vál! Gyilkos, elveszejtő kérdés volt a főpapi, és feleletem korán sem olyan biztos. Igaz, hogy a lapos fejűek szemében az istenek és szellemek egymás közti harca megszokott dolog volt, azokba halandó nem szólhatott bele, és a küzdelem kimenetele nem csökkentette a legyőzött isten tekintéjét a lapos fejűek előtt, hiszen még mindig elég hatalmas maradt ahhoz, hogy ártasson a halandóknak. Egyetlen reményem, hogy ez a tengerfiainál is így van. Ha hagyják, hogy ez a szép fejű ördög uralkodjon rajtuk, így kell lennie. Ó, hány őrült vargabetűt kellett megtennie az emberi szellemnek, még évezredek alatt eljuthatott az értelemhez, a dolgok igaz ismeretéhez. És milyen kár, hogy nekem most nem az értelemhez, hanem az ostobasághoz kell fordulnom, ha azt akarom, hogy célom elérjem. És miért szállt szembe ikendu, a hegyek fehér atyával? Mivel hívta ki maga ellen isteni haragját? Kapom az új kérdést válon keresztül. Buta kérdés. Ez már a meghátrálás kérdése. Egy pillanatra úgy érzem, túlbecsültem ezt az embert. Hiszen saját magának állít ezzel kelepcét, nem nekem. Ilyen hibát még vró sem bétene. Ugyan ki tudhatja az Istenek szándékát? Ki az a halandó, aki megkérdezhetné az Istenektől, miért tetted ezt vagy azt? A testvéreim az idegen csillagról hozott csodálatos tudományukkal majd meggyógyítják Ikendut. Kinek sebét most a napnyilai tüzelik, s feje enyhülést, hővöset hajt nem halandók fecsegését hallgatni. Majd kérdez meg te magad Ikendut, ó főpap! Azt, hogy fecsegés nem fordítom, ellenkezik Vál. Te nem láttad még, hogyan akasztad fel ez a főpap embereket fejjel lefelé?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 Sima, szertartásos mozdulattal kitárja karját, a bű kék levernyeg szárnyakat varázsol oldalához. Az isteni ikendú és testvére, a szavak mestere, térjenek a palotába. Mázú boldog, hogy méltatlan gyalog hintója az isteni ikendúnak szolgálhat. Ezt aztán elintézted, üledezik vál. Bennünket soha sem még meg a saját járművébe. Igaz, nem tudnám soha elviselni, hogy emberek cipeljenek a vállukon. De abban igaza van, hogy a szavak mestere vagy. Hol a csudába tanultál meg ilyeneket mondani? Alig tudtam fordítani. Lehajolok, mintha a derekamra csavart lepedőt igazgatnám. Nem szükséges, hogy a tengerfiai lássák nagyon is földi nevetésem, miközben válaszolok.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 A fehérruás papok között egy ideig heves vitadul, ki legyen a négy kiválasztott, kiméltó arra, hogy ikendu isteni testéhez hozzáérjen, és kiemelje a csónakból. Azután, mikor a négy legtekintélyesebb vénség megrogyik nogó súlya alatt, és kis hián bekövetkezik a szentségtörés, hogy ikendu isteni testét a kikötő lépcsőire ejtik, egyszerre nyolcan is ott körülötte, izgatottan húzzák-vonják, emelik a lépcsősor tetején várakozó gyaloghintóba.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 A parton várakozó társak oda hozzám, mind egyszerre beszélés és Dév szemében könny ölelése a bordáim ropogtatja, Félix ordít. Jól megmondtad neki, így kell bánni ezzel a felfújt pojácával. Hagyd ezt most, nevettél. A legfontosabb, hogy itt vagy, a karom simogatja. Mikkel mehettél keresztül, Gregor? Azután a másik három következik, Jai, Takura, Tenling tapogatnak végig. Valóban élő ember vagy, Gregor? Soha nem hittük, hogy valaha látunk még. Téged, hogyhogy nem öltek meg a madarak? Merre bolyongtál, hogy találhattál ránk? Homályosan látom csak őket. Nem, ez nem a csillapító hatása. Egyszerre hat felé válaszolnék. Igen, nem, a folyón, tutajjal, nem gorilla, nogó ember, mint mi, csak szőrös. Nem tudom, nem vagyok biológus. Körülbelül 5000 kilométer. Ez harapás, semmi, csak sakál volt. Majd elmondom, nem, az nem úgy volt, nem raboltak el. A felhők tévesztettek meg. Igen, a poliinterferon. Találtam kovakövet. A csónakból kiszálló márk vet véget a kavarodásnak. Hagyjátok már! Elsősorban pihennie kell Gregornak. Nem képzelitek, hogy itt a parton elmesélhet mindent. A menet már elindult, vál, szaladja a horcék után, nehogy valami baj legyen, és gyerünk mi is. Már a lépcsők felénél vagyok, mikor eszembe jut valami. Várjatok csak! Visszaszaladok a csónakomhoz, és felnyalábolom a fegyvereinket.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 Kiszámíthatatlan pillantással figyeli, mit cipekedek felfelé a két íj, a vesszők, a kőbalta és nogó bunkójának súlya alatt. Most Márk tolmácsolja jóindulatúnak átszázott kérdéseit. A szavak mestere mindig ennyi fegyvert visz magával? És ő hordja az isteni ikendu fegyvereit is gazdája után? Vagy most úgy hiszi, hogy ellenség közé jött, és ezért hozza? Ikendú a vadász is, és a vadász soha nem lehet az ő fegyvere nélkül. Most barátok között vagyunk, de csak kiválasztott méltó arra, hogy ezeket a fegyvereket vigye. Szétoztom az íjakat, a baltákat a körülött álló papok között még márkfordít, és végül Nogó félmázsánál is nehezebb bunkóját mázok kezébe nyomom. Ez a legszentebb fegyver, magyarázom Ászent arccal.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 Az apalota? Igen, és mi a jobb szárnyában lakunk a felső emeleten. Minden kényelmünk megvan, de egy lépés sem tehetünk, hogy ne figyelnének, Dév sóhajt. Szép kis csapdába kerültünk ezzel az öbölllel, a várossal, de leginkább mazúval. Hogy történhetett ez? Tulajdonképpen mi magunk sem tudjuk, hogy jutottunk idáig.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 Alig egy hónappal a győzelem után Mazu parancsot kapott isteneitől, hogy rakassa tele a szoros sziklákkal. Mi csak arra kaptunk kézbe, hogy az egész város fennyüzsög a szoros két oldalán. Szorták a követ, kicsit nagyot, volt sok akkora is, mint egy ilyen ház. Ötvenen is feszítették rudakkal, mind bele a vízbe. A szoros legszűkebb szakasza most harminc 40 méter hosszúságban, a víz nem mélyebb másfél-két méternél. Tudod, mit jelent ez?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 Mit tehettünk volna? Számon kértük. Ő az isteni parancsra hivatkozott. Tél és Andrei meg akarták ölni, de azután tanácsot tartottunk, és márk meggyőzött bennünket, hogy minden erőszakos tabaság lenne. És neked, dév, mi a véleményed? Nem tudom. Márknak sok mindenben igaza van. Ő felelős az expedícióért. És lehetetlen kiigazodni ezen a főpapon.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 Bár olyan biztos vagyok benne, mint ahogy itt sétálok veled, hogy ő sem híz bennük. Csak szüksége van rájuk, hogy a hatalmát biztosítsa. Olyas dolog. Meg kell állnom. Nagyon fáradt vagyok. Jó 150 métert kaptattunk már fölfelé. Csak egy nagy üres tér. Szépen kirakva az is négyszögű faragott kövekkel választ el a palota kapujától. Visszanézek. Mögöttünk még hosszan kígyózik a menet. Innen felülről belátok a házak kertjébe, amit magas, tömör kőkerítések őriznek az utcák elől. Látom az öbölkék kék tükrét, rajta a vikinget. Most éppen olyan apró, önmaga modellje. Akkor láttam ilyennek, mikor Amárral partra szálltunk. Amár, Amár. A torkom összeszorul, szédülök.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 Vál föléje hajol, a kötést igazgatja, azután elringat az álom. Utolsó boldog gondolatom az, hogy bármit ismerít majd a múlt zavaros vizéből. Itt a többiek között fogok felébredni.